как изглежда болката, когато свикнем с нея и може ли тя да се превърне в орнамент, повтарящ се почти декоративен фон, примерно на новинарския поток. В галерия Куб, Топлоцентрала, Правдолюб Иванов показва орнаменти на болката, изложба Родана в сянката на войната в Украина и събрала над сторисунки, както и видео, обекти и фотографии от последните години. Днес от 18.30 в галерия Куб, в Топлоцентрала, ще има разговор с автора. Преди това обаче имаме шанса да го попитаме наживо в студиото как се рисува тревожност и може ли изкуството да се противопостави на привикването към насилие. Добър ден, казвам на Правдолюб Иванов. Здравейте. Благодаря за поканата. Български съвременен художник с международно признание. Работеш в областта на концептуалното изкуство с инсталации, обекти, рисунка и видео. Не мога да изброя всички награди и прояви а, на правдолюб, но те са сериозни, включително венецианското биенали и каквото се сетим друго в областта на съвременното изкуство. Добър ден и на Владия Михайлова. Добър ден. Тя е кураторка на изложбата, изкуствоведка, руководителка на визуалния отдел на Туплоцентрала. Да. С фокус върху съвременното изкуство и най-важното обществения контекст на съвременното изкуство. Започваме с заглавието Има парадокс. Орнаментът предполага повторяемост и дори красота. Какво се случва, когато обаче болката започне да се повтаря до степен на фон на орнамент? Праводолюб? Получава се привикване. А, и всъщност тази изложба е някакъв опит да. Така, да извикам срещу това. М Скоро се замислих за следното нещо. И, и Владя в текста, и аз в един кратък текст а, така, дефинираме като много лична изложба заради моето отношение. А всъщност това се оказва най-обществената изложба, която съм правил до сега. Най-свързаната с нещо, което засяга и други хора. В този смисъл най-личната се оказва най... най политическата и най-обществената, което е също парадокс, като това орнамента на болката. Добре, което обаче ме кара да попитам, защото аз за личния елемент а, не знам. А, аз виждам обществения. Основно, какъв е личния? А, личния, тревогата и така някаква ангажираност. Моя с а, каузата за помагане на бежанци и украински, с които работих по един от обектите и не само. Това означава ли правдолюб, че по особен начин чувате новините? Ето, днес, а, отново във всяка една новинарска емисия или бюлетин, а, се казва това, че припоредна мащабна руска, така има загинали, има много ранени. В Три Украина. града са били снощи, но масирано бомбандирани. А, изложбата все пак е а, родена, може би, от от това, което се случва в Украина, но се опитва да говори изобщо за, за войната, за това безмислено погубване на, на човешки животи, за това можем ли изобщо да възприемаме а, през филтъра на медиите и какво точно възприемаме през филтъра на медиите, тези образи, които стигат до нас. Неслучайно в много от рисунките оставям атрибути или рисувам атрибути на интерфейса на социалните мрежи, така че зрителя да има усещане, че не гледа документи, а че гледа нещо, което вече е преминало през а, а, филтъра на медиите. Да, спомням си една от рисунките, върху която стои знака за а, плейване на видео или на аудио, нали? т.е. Да. плеер, да. А, инкорпориран в едно да. паднало тяло. А, спомням си и друго, което много дълбоко ме порази – Всъщност, една а, шивица, или даже не шивица, как се нарича, бродерия върху риза, да. върху бяла риза, червена бродерия, която за първи път ме накара да мисля, че това е бродиране с а, кръв и че този орнамент, който се получава, всъщност е. А, момент да, на утраната. Да, точно от така е. Силуета на тези шевици са кърви в петна от реално от един ранен киевчанин. А иначе бродерията е... по мой проект е правиха три украинки, с които работих две години. <към> да, това е централният обект в, в изложбата. Владия, Ви описвате изложбата като нещо повече от реакция към войната, като картина на цивилизационен срив. Кои са признаците на този срив в самите произведения? Къде ги намирате? Произведенията са много интуитивни. В случай аз не съм толкова куратор на изложбата, не съм куратор на изложбата, защото правдолюто имаше много конкретна идея как иска да изглежда. Тоест, той си е изложбата. куратор, така ли? А, той е ам, човек, който е създал една изложба инсталация. Тя си говори през абсолютно всички нейни компоненти и говори с пространството, с гледните точки на пространството, с какво виждаш от едната работа, през другата работа, кое как е подредено като логика. А, това не е точно кориране, защото автора не застава в дистанцирана от себе си позиция, за да корира изложбата. Просто е естествено, не е ли така правда? Mm -hmm. естествено ти редиш някаква голяма инсталация. Но защо <към> се радвам и не се радвам, че изложбата е част от галерия Куп, че именно се случва в галерия Куп на Топлоцентрала. А, като галерия ние се опитваме да адресираме по-широки теми. Да виждаме обществото и да говорим на обществото. Тази изложба говори на обществото, докато ти говореше правда, аз и мислех, много, защото автентично първо я представлява разговор със себе си. Човек не може да говори на обществото, ако не говори със себе си. И сега ще отговоря на, на вашия въпрос, като добавя нещо, нали? връщайки се към това изречение. Цивилизационен сриф, аз изпомням началото на войната в Украина. На нас война, думата война ни звучеше сюрреалистично. Ние не сме много далече от този период. Не са минали десетилетия и думата война вече е наше ежедневие. Mm -hmm. а, това е много бърз срив. И а, именно защото много автентично правдолюб се свързва с тази тема. И рисунките, и инсталацията, и видеята са част от начина по който той преживява а, като човек тази война. Mm -hmm. Но и художник но го преживява като човек. А, именно заради това през това много лесно можем да видим какви са характерите. Какъв е характера на тази война? Това не е Втората световна война. Това не е войната на Балканите преди години. Това е една нова, глобална война, която е свързана с дезинформация, с социални медии, с мрежи, с едно невероятно дехуманизиране на човека, който сякаш никъде не е на мястото си. Той или е много малък и а, така някаква точка, от гледната точка на дронове, или е много голям, защото ние моментално разбираме за това какво се е случило и се ужасяваме. Нали? Социалните медии работят с този шок. Но отвъд шока стои бесилието. Стои липсата на реалност и стои, според мен, невероятната нужда от свързване. Ние имаме нова нужда от свързване. На фона на целия този цивилизационен разпад който виждаме и го виждаме не само в една точка на света. Ако има нещо, някакво плама, че това е тази нова нужда от свързване. Добре, ще питам след малко как, как е възможно това ново свързване, но казахте нещо а, за тази нова реалност, в която сме. Тя е и онлайн реалност. А, там се случва това разминаване между истина, лъжа, дезинформация. И Аз се питам как това се преважда визуално в пространството на изложбата. А, казвате, че през една работа или от определен ъгъл ще се види нещо, което няма да бъде. Видимо, от друг ъгъл, ситуация в която ние се намираме и в социалните мрежи, а, но как а, Правдолюб работи с тези различни мащаби? От точката в мерника а, до а, личната история и до неговата тревога до една 5-метрова рисунка, също така, <съща> <съща> с, с туш. <съща> Добре, значи това също е важно. Метража, нали така? Ами, Различните мащаби, да. всъщност, различните мащаби правят усещането на зрители различно. То го кара първо да се движи, за да види малкия детайл в малката рисунка, да се отдалечи, за да види голямата рисунка. Тоест това, това предвижване и тази невъзможност да видиш от една и съща дистанция е част от, от работата ми като художник. Тоест аз се контролирам по някакъв начин, усещам, което зрители искам да има в. в в тази изложба. Има обекти, има рисунки. Има две фотографии, които са от Сараево. От една изложба в Сараево, от 2008, мисля, че. Да. Тоест, които са пак на такава тема живот и, и, и военщина и униформа и едно от цвете, което е сякаш маскирано като униформа. А, така е че... където имаше обстрел на живи човешки да, да. тела, и където а, все да, още стоят 20 а... години след края на войната следите... павета. Да, не само и следи по къщите има, така че а, но там интересното беше, че изложбата е в един протилатомен бункер, който половината все още функционира като военно подделение, другата половина е арт-център и заради това направих тази работа. Така че реших да я включа, защото тя работи отново. Работата е част от, от тези мои мисли, които още тогава са вървяли за това как, как се позиционираме ние цивилния живот, военния някакси Сякаш природата почва да се маскира и тя като военна униформа. И това има едно видео от 2014 година, което е оригинален видеозапис от, от военни действия, на които съм премахнал с моя колега Калин Сарапионов. Идеята ми беше да премахна разговорите, т.е. да не може да се идентифицира къде е държавата, къде се случва това, защото кадрите са само ни тревички, ини цветя. И на фона е, са, са изстрели. Това са работите, да. Сега, един сериозен въпрос, но ще моля за кратък отговор. Има ли риск зрителят на изложбата ви също да привикне към тези образи? Тоест да влезете в този порочен кръг, срещу който се противопоставяте и как тази експозиция се опитва да прекъсне привикването? Да ни разтревожи до край ли? Начинъ? Ами аз отговоря с... Когато човек прави изложба, не, не знае как ще реагират хората. Може да предполага. А, една жена се разплака, имаше хора, които ми казваха, чувствам се неудобно, че ми харесват тези рисунки. Така че хората наистина реагират много по-различно, от колкото на този поток, който ни залива от а... информация. Така че това е силата на изкуството, според мен. Ако тази изложба а, е реакция, какво би трябвало да е следващото действие, Владя? А, изложбите не са силни, когато те имат функция. Те са силни, когато са автентични. В случая тази изложба е автентична и затова аз вярвам, че м, всеки може да вземе, колкото и банално да звучи от нея, да продължи по различен начин. Благодаря ви. Правдолюб Иванов, авторът, визуалният художник на... Орнаменти на болката в топлофикация, галерия Куб. И благодарение на Владя Михайлова, днес вечерта от 18:30, нали, набъркам То, часа. Да. А, може да отидете на разговора с автора Орнаменти на болката до 21 април е в топлоцентрала галерия Куб. Изложба, която не предлага отеха, а по-скоро настоява да не свикваме, нито с образите, образите на войната, нито с самата реалност, реалността на войната зад тях.